A munkahelyváltás rengeteg feszültséggel járt. Azért vettek fel, hogy a Public Alize akkor induló Csikágói irodájának legyek az ügyvezető igazgatója. Afféle startupon belüli startup volt, ráadásul egy olyan területen, ahol nem rendelkeztem szakmai tapasztalattal. A Public Alize tehetséges fiatalokat toborzott, akiket képzett és mentorált. Aztán ezeket a fiatalokat gyakornoki pozícióba helyezte el a közösségszervezés területén, illetve közintézményekben. A cél az volt, hogy ott megállják a helyüket, és jelentősen hozzájáruljanak az adott szervezet munkájához. De azt is szerettük volna, hogy ezek a lehetőségek a toborzottak, ahogy mi neveztük, a szövetségesek számára, Megfelelő tapasztalatot és motivációt nyújtsanak, hogy a következő években, a nonprofit vagy az állami szektorban dolgoznanak. Megpróbáltuk belőlük, a közösségi vezetők új nemzedékét kinevelni. Az elképzeléssel nagy mértékben azonosultam. A Princetonon a legtöbb barátomnak még csak meg sem fordult a fejében, hogy a közszolgálatba menjen dolgozni. A Public Alliance ezen szeretett volna változtatni. Az ígéretről szólt, hogy felkutatja, gondozza és munkára fogja az ígéretes fiatalokat. Nem kellett egyetemi diploma ahhoz, hogy valaki szövetséges legyen. Elég volt egy gimnáziumi érettségi, a jelöltnek 17 és 30 év közöttinek kellett lennie, és fel kellett mutatnia némi vezetői rátermettséget, még akkor is, ha az eddigi élete során ezt nemigen csillogtathatta meg. A küldetés az volt, hogy megkeressük azokat, akiknek a kiváló képességei egyébként rejtve maradnának, és esélyt adjunk nekik, hogy valami hasznosat tegyenek. Számomra pedig, mintha végre eljött volna a lehetőség, hogy használjam mindazt, amit tudok. Éreztem, mennyi ígéret szunjat felfedezetlenül az én kerületemhez hasonló körzetekben, és egészen biztos voltam benne, hogy tudom, hogyan lehet rábukkanni. Ahogy az új feladat körömön töprengtem, a gondolataim újra meg újra, Visszakanyarodtak a gyerekkoromhoz, különösen ahhoz a hónaphoz, amit abban a ceruzadolbálós káoszban töltöttem, másodikos kisdiákként, mielőtt anya kiemelt onnan. Akkoriban csak örömöt éreztem, hogy ennyire szerencsés vagyok. A szerencse onnantól kezdve, mintha rendre szerepet játszott volna az életemben. Mostanában többet gondoltam arra a huszonegynehány gyerekre, akiket otthagytam azzal a közömbös tanítónővel. Tudtam, hogy egyiküknél sem voltam okosabb, csak épp megvolt az az előnyöm, hogy az édesanyám kiált értem. Felnőttként még többször gondolkodtam ezen, különösen akkor, amikor mások az eredményeimért ünnepeltek. Nekem szerencsém volt. Nem saját hibájukból ugyan, de azok a kis másodikosok egy évnyi tanulástól estek el. Mostanra már éppen elég ilyet láttam, hogy megértsem, még a legkisebb hátrányból is pillanatok alatt behozhatatlan lemaradás lehet. Washingtonban minden esetre a Publik Eláiz alapítóinak sikerült összegyűjteniük egy osztályt, amely tizenöt szövetségesből állt, akik város szerte különféle szervezeteknél dolgoztak. Emellett elegendő pénzt szereztek ahhoz, hogy egy új irodát nyissanak Csikágóban. Itt kerültem én a képbe, a lehetőségtől eltelve lelkesedéssel és megannyi szorongással. Fájdalmasan érintett a felismerés. Bármennyire szerettem volna jót tenni, Először a kötelezettségeimre kellett gondolnom. Először olyan alacsony fizetést ajánlottak, annyival kevesebbet, mint amennyit a városházán kerestem, ami már eleve fele volt annak, amit jogászként kaptam, hogy egyszerűen nem engedhettem meg magamnak, hogy elfogadjam az állást. Sosem felejtem el anyukám szavait a pénzről és a boldogságról. Először keresd meg a pénzt, és csak utána töprenj a boldogságot felől. Pontosan tudtam, hogy vannak, akiknek nem kell hitelt visszafizetniük. Netán jól szituált családjuk van, vagy dolgozó párjuk megteremtette számukra az anyagi biztonságot. Ők megengedhették maguknak a non-profit munkát, míg a hozzám hasonló, ugyanúgy hatalmas szívű, lelkes embereknek, akik épp olyan jól el tudták volna végezni a feladatot, muszáj volt figyelembe venniük a jövedelmüket, és nehéz döntéseket kellett hozniuk. Egyértelművé vált, hogy ha csatlakozni szeretnék a non-profit világhoz, akkor pontosan akkora fizetést kellett kérnem, Amekkorára szükségem volt. Ez pedig több volt, mint amire a publik elás számított. Egészen egyszerűen ez volt számomra a valóság. Nem lehettem szégyenlős, Nem jöhettem zavarba a szükségleteim miatt. Még mindig havonta kellett a diák fizetnem a rendszeres kiadásaimon felül és a férjemnek is megvolt a magatartozása, amelyet a jogi egyetem miatt vállalt. A szervezet vezetői végül hajlandók voltak új forrást szerezni, hogy csatlakozhassam hozzájuk. És már rohantam is. Alig vártam, hogy megragadjam a kínálkozó alkalmat. Ez volt az első lehetőség az életemben, hogy valamit a semmiből építsek fel. A siker vagy a bukás Szinte teljes mértékben az én munkámon múlt, nem a főnökömén, vagy másokén. A tavaszt azzal töltöttem, hogy nagy erőkkel felállítsam az irodát, létrehozzak egy kis csapatot, hogy őszre már fogadni tudjuk a szövetségesek első osztályát. Ekközben felhasználtam minden összeköttetésünket, amelyet barakkal az évek során kialakítottunk Csikágóban. Adományozókat kerestünk, akik anyagilag támogathatnák a publikálást, és olyanokat, akik az állami szektorban hajlandók voltak befogadni egy szövetségest a szervezetükhöz. Valeri elintézte, hogy néhányan elhelyezkedhessenek a polgármesteri hivatalnál és a város közegészségügyi osztályán. Barak közösségszervezői hálózata összekötött minket jogsegélyszolgálati, érdekképviseleti és oktatási területen dolgozó szakemberekkel. Az egykori munkahelyemnek, a jogi irodának a partnerei pedig csekkeket írtak a szervezet számára, és bemutattak engem adományozóknak. Mégis a szövetségesek felkutatása volt a kedvenc munkám. A csapatommal, közösségi főiskolákra, és Chicago környéki nagyobb városi gimnáziumokba is ellátogattunk. Bekopogtattunk lakhatási projektek házainak ajtaján, közösségi gyülekezetekre jártunk, felkutattuk az egyedülálló anyákkal dolgozó programokat. Mindenkit kifaggattunk, akivel csak találkoztunk. A lelkészektől kezdve a professzorokon át, a környékbeli McDonald's menedzseréig hogy kik az általuk ismert legígéretesebb fiatalok. Kik a vezető típusok, kik vágynak a jelenlegi életük nyújtotta lehetőségeknél nagyobb szabású feladatra. Ők voltak azok, akiket jelentkezésre akartunk buzdítani, arra sarkalni, hogy egy percre felejtsék el azokat az akadályokat, amelyek a hétköznapi körülmények között az ilyesmit lehetetlenné teszik. Azt ígértük nekik, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk, legyen az buszbérletigénylés, vagy a gyerekük napköziben elhelyezésének költsége, hogy fedezni tudják a megélhetésüket. Őszre 27 szövetséges dolgozott Csikágó szerte gyakornoki pozícióban. A városházától kezdve, a szútszájdi közösség segítő hivatalon át, a Latino Youth Gimnáziumig. Lelkes kis csapat volt, tele idealizmussal és álmokkal. Igen különböző közegből érkeztek. Volt köztük hajdani bandatag, egy latinamerikai nő, aki Chicago délnyugati részén nőtt fel, és a hárvárdom végzett egy másik nő, aki a szociális lakások egyikében lakott, gyereket nevelt, és közben próbált félretenni az egyetemre. De akadt egy 26 éves férfi is, aki otthagyta a gimnáziumot, de könyvtári könyvekből továbbra is képezte magát, és később visszament leérettségizni. A csapat péntekenként gyűlt össze, hogy a szakmai fejlődésüket biztosító műhely foglalkozásokon vegyen részt. Mindennél jobban imádtam ezeket a napokat. Szerettem, ahogy a termet megtölti az egymás után érkezők zsibongása, ahogy ledobják a hátizsákjukat a sarokban, lehámozzák magukról a több réteg téli holmit, és körben elhelyezkednek. Szerettem segíteni őket hol az Excel táblázatok használatában, hol abban, hogy milyen öltözék illik egy irodai álláshoz, vagy honnan merítsenek bátorságot, hogy kifejtsék az elképzeléseiket egy csapatnáluk tanultabb, magabiztosabb ember előtt. Ha az jutott vissza hozzám, hogy valamelyikük elkésett a munkából, vagy nem vette komolyan a feladatait, akkor közöltem vele, hogy többet várunk el tőle, ha pedig valamelyikük ideges volt, azt javasoltam, nézze némi távolságból a dolgokat, és emlékeztettem a saját viszonylagos szerencséjére. Megünnepeltünk minden apró tanulságot és előrelépést, amiből rengeteg akadt. Nem mindegyik szövetséges került végül a nonprofit vagy az állami szektorba és nem is mindenkinek sikerült ledolgozni a háttérből adódó kezdeti hátrányokat. De az idők során elképedve láttam, mennyien értek el sikereket, és köteleződtek el hosszú távon a közösségi érdekek szolgálata mellett. 25 évvel az indulás után a Public Alize még mindig működik. Csikágóban és két tucat nagyvárosban vannak irodái és országszerte több ezer végzett hallgatóval büszkélkedik. Szakmai múltam egyik legörömtelibb érzése az a tudat, hogy mindebben én is szerepet játszhattam, hozzájárulhattam az életképes program létrejöttéhez. Visszatekintve, ezt tartom a legjobb állásomnak, mert olyan csodálatos izgalommal töltött el ez a munka, és még a legkisebb győzelemért is keményen meg kellett küzdenünk, akár azért, hogy megfelelő helyet találjunk egy spanyol ajkúnak, vagy hogy feltárjuk, miért retteg valaki annyira attól, hogy ismeretlen környéken vállaljon állást. Életemben először úgy éreztem, jelentős feladaton dolgozom. Közvetlenül gyakorlok hatást mások életére. Jó esett kapcsolatban maradni a városommal és a kultúrámmal is. Azt is jobban átéreztem, hogy mit élt meg parak, amikor közösségszervezőként és a projektvótnál dolgozott. Ez a fajta munka fárasztó küzdelem. De közben mindent meg is ad, amire csak szükségünk lehet. Míg engem teljesen lekötött a Publikalizz, Barak számára egy viszonylag nyugodt és kiszámítható időszak köszöntött be. Jogot tanított, illetve a rasszizmusról tartott kurzust a Csikágói Egyetem jogi karán, napközben pedig az ügyvédi irodában dolgozott. A legtöbb ügye szavazati joggal és munkahelyi diszkriminációval volt kapcsolatos. Időnként még mindig vezetett közösségszervezői műhelyeket. Kívülről tökéletesnek tűnt mindez egy okos, civil beállítottságú fickó számára, aki az elvei miatt visszautasított számos, jobban fizető állásajánlatot. Egyfajta egyensúlyt talált. Jogász volt, tanár és közösségszervező egy személyben. És hamarosan író is lesz, hiszen kihagyják a könyvét. Miután visszatért Baliról, Barak több mint egy évet töltött az újabb könyve első verziójának megírásával azokban az órákban, amikor épp nem valamelyik munkahelyén tartózkodott. Késő éjszakáig dolgozott a kis szobában, amelyet dolgozó szobának alakítottunk ki. Ezt a rendetlen könyvekkel telepakolt bunkert én szeretetteljesen csak oduként emlegettem. Néha napján bementem, Átlépkedtem a papírhalmok felett, miközben dolgozott, és megpróbáltam egy-egy viccel vagy mosolyjal magamra vonni a figyelmét. A betolakodásomhoz jó képet vágott, de csak akkor, ha nem maradtam túl sokáig. Lassan megértettem, hogy Barak az a típus, akinek szüksége van egy odura, egy körülzárt kis helyre, ahol zavartalanul írhat, és olvashat. Az ottani órák energiával töltötték fel. Ezt felismerve mindig sikerült az odó valamilyen változatát megalkotnunk, bárhol laktunk is épp. A mai napig, amikor Háváin vagy Vinyár szigetén kiveszünk egy házat, ahogy megérkezünk, Barak már megy is megkeresni azt az üres szobát, amely a vakáció idejére betöltheti az Odu szerepét. Ott nyugodtan cikázhat az egyszerre olvasott hat vagy hét könyve között, és lehaigálhatja a földre az újságait. Számára az odú a féle szent hely, ahol a legmélyebb felismerései születnek. Számomra azonban bosszantó, kellemetlen rendetlenség. Egyetlen elvárás támoztottam, bárhol van is, az Odunak ajtóval kell rendelkeznie, Hogy becsukhassam. A Dreams from my father végül kiadták. Jó kritikát kapott ugyan, Mégsem kelt el sok belőle. De ez így rendben is volt. Az volt a fontos, Hogy Barak végre feldolgozta az élete történetét. Egymáshoz illesztette afrikai, Kenzesi, indonéziai, havai. Csikágói identitásának darabkáit, és az írás által teljesítette önmagát. Büszke voltam rá, az íráson keresztül békét kötött az édesapjával, aki szinte egész életében távol volt. Barak egyedül próbált feltárni minden rejtét, amelyet az idősebb Obama hátra hagyott. De amúgy is így állt mindig mindenhez. Tudtam, hogy kisfiú kora óta igyekezett mindent egymaga cipelni. Amint elkészült a könyv, hirtelen űr az életében. Barak szokás szerint kényszert érzett, hogy ezt az űrt haladéktalanul be is töltse. Ugyanakkor fájdalmas hírrel kellett megbirkóznia. Édesanyjánál ennél rákot diagnosztizáltak. Így Jakartából Honoluluba költözött a kezelések miatt. Maja és Tud gondoskodtak róla Háváin. Barak sokszor felhívta őket. A diagnózist azonban túl későn állították fel. A rák már előre haladott állapotban volt. Ezért nem igen lehetett tudni, mire számíthatunk. Tudtam, hogy ez lelkileg nagyon megviseli Barakot. Csikágóban a politikai közbeszéd Megint felélénkült. A szenátor, aki az én szociádi körzetemet is képviselte, indult a kongresszusi választáson. Így megüresedhet a helye az állami szenátusban. Ez azt jelentette, hogy Baraknak lehetősége nyílna indulni a posztért. Érdekelni? Indulna? Akkoriban még nem tudhattam, de ezek a kérdések... Az életünk következő tíz évében folyamatosan vissza-visszatérnek. Megtenni? Megtehetni? Akarja? Akarnia kellene? Ám ezeket mindig legyőzte egy másik kérdés, hogy egyáltalán indulna-e bármilyen hivatali posztért. Barak maga így tette fel. Mit gondolsz mindenről, mics Számomra e kérdés megválaszolása sosem volt különösebben nehéz. Nem, nem tartottam jó ötletnek, hogy Barak induljon a hivatali pozícióért. Az érvem mindig az adott helyzet függvényében változott. Amikor ez a kérdés épp felmerült. De az általános véleményem mindig ugyanaz maradt. Nem szerettem a politikusokat. Épp ezért nem rajongtam azért az ötletért sem, hogy a férjemből politikus legyen. A politikáról többnyire az újságokból tájékozottam, és ez alapján semmi sem tűnt különösképpen jónak. Barátságom Szantita Jacksonnal adott némi ízelítőt abból, hogy a politikusoknak milyen sokat kell távol lenniük az otthonuktól. A törvényhozókra jobbára úgy gondoltam, mint mi páncélos teknősökre, akiknek vastag a bőrük, lassan mozognak. Úgy véltem, Barak túl őszinte, és túl sok merész terve van ahhoz, hogy egyike legyen ezeknek az önző politikusoknak. A szívem mélyén hittem, hogy van jobb megoldás is arra, hogy egy jó ember hatással legyen a környezetére. Úgy gondoltam, hogy a politikusok elevenen fogják felfalni. Ugyanakkor, ha Barak hiszabban hogy helye van a politikában, ki vagyok én, hogy az útjába álljak? Ki vagyok én, hogy elfojtsam az ötletet? Még mielőtt egyáltalán megpróbálta volna. Végül is, ő az egyetlen ember, aki bíztatott, amikor ott akartam hagyni a jogászi karrieremet. Megvoltak ugyan a maga aggájai azzal kapcsolatban, hogy a városházán vállaljak állást, mégis támogatott. Ő az aki több munkahelyen is dolgozik, hogy ellensúlyozza az alacsonyabb fizetésemet, hogy teljes munkaidőben lehessek jótevő a publik elájznál. Az együtt töltött hat év alatt egyszer sem kételkedett bennem. Mindig azt mondta, nyugi, meg tudod csinálni, vagy majd megoldjuk valahogy. Így hát áldásomat adtam az első hivatali jelölésére, hozzátéve azért némi házastási figyelmeztetést. Szerintem sok frustrációval fog járni intettem. Ha megválasztanak, mindent beleadsz majd Springfieldben, és semmit nem lehet elérni. Akár mennyire igyekszel is. Az pedig az őrületbe fog kergetni. Lehetséges, felelte Barak megvonva a vállát. De az is lehet, hogy tudok valami jót tenni. Ki tudja? Pontosan, mondtam én is vonva. Nem az én dolgom, hogy az optimizmusa útjába álljak. Ki tudja? Nyilván a legtöbben tudják, hogy a férjem csak ugyan politikai pályára lépett. Jó ember volt, aki hatással akart lenni a világra. És minden két dacára úgy döntött, hogy ez a legmegfelelőbb út ennek elérésére. Barakot 1996. novemberében választották meg Illinois állam szenátorának, és két hónappal később a következő év elején esküdött fel. Nagy megrökönyödésemre élvezettel figyeltem a kampány alakulását. Segítettem aláírásokat gyűjteni, hogy felkerüljön a listára. Szombatonként a régi kerületemben egymás után zörgettem be az ajtókon. Meghallgattam a lakók mondani valóját mindarról, amit szerintük meg kellene oldani. Mindez felidézte azokat a hétvégéket, amikor gyerekként apámmal jártam a környéket. Ahogy ment fel azon a sok lépcsőn és végezte a munkáját körzeti megbízottként. Ezen túl nem sok szükség volt rám, és ez nekem tökéletesen megfelelt. A kampány maradhatott hobbi. Csinálhattam, amikor épp úgy tartott a kedvem. Még élveztem is. Aztán szépen visszatértem a saját munkámhoz. Barak édesanyja elhúnyt honolulúban nem sokkal azután, hogy a fia bejelentette, elindul a jelöltségért. Olyan gyorsan kezdett romlani az állapota, hogy Barak nem ért oda időben elbúcsúzni tőle. Ez teljesen összetörte. Enduhan volt az, aki bevezette az irodalom rejtelmeibe, aki megmutatta neki a jól felépített érvelés erejét. Nélküle Barak sosem tanulta volna megértékelni, milyen könnyű, és felemelő egyik földrészről a másikra átugrani. Sem azt, hogyan kell a szokatlant elfogadni. En felfedező volt, a saját szíve vágyainak rettenthetetlen követője. Szilajságát nagyban és kicsiben is láttam barakban. Az en elvestése feletti fájdalom közvetlenül mellé a szenvedés mellé került, amely akkor árasztotta el a családunkat, amikor apámat veszítettük el. Most, hogy eljött a tél, és a törvényhozás ülésezett, a hét döntő részében távol voltunk egymástól. Barak hétfő esténként négy órát vezetett, hogy eljusson Springfieldbe. Bejelentkezett egy olcsó hotelbe, ahol rengeteg más törvényhozó is megszállt, és általában csak csütörtökön, késő este ért haza. Volt egy kis irodája a hivatalban, és egy részmunkaidős alkalmazottja Csikágóban. Az ügyvédi irodában visszavett a munkából, de hogy ne maradjunk el az adósságunk törlesztő részleteivel, több kurzust vállalt a jogi karon. Amikor nem volt otthon, minden este beszéltünk telefonon. Megosztottuk egymással a gondolatainkat, és elmeséltük, kivel mi történt aznap. Péntekenként már otthon, Csikágóban volt a fix, randis esténk. Általában egy belvárosi étteremben találkoztunk, miután mindketten végeztünk az aznapi munkával. Kellemes nosztalgiával emlékszem vissza azokra az estékre. Pontosság szeretetem miatt mindig én érkeztem elsőnek. Vártam barakot, és mivel a munkahét végén jártunk, és már réges rég hozzászoktam, nem zavart, hogy késik. Tudtam, hogy előbb vagy utóbb befut, és a szívem nagyot dobban majd, mint mindig, amikor meglátom, ahogy belép az ajtón. Átadja a téli kabátját a hostesznek, majd elindul az asztalok között, és elmosolyodik, amint a tekintetünk végre találkozik. Az én férjem. A rutin megnyugtatott. Szinte minden pénteken ugyanazt rendeltük. Párolt marhasültet, kelbimbót és burgonyapürét, és amikor megérkezett az étel, egy falatot sem hagytunk belőle. Az egyik legszebb időszak volt ez számunkra, a házasságunk aranykora, amikor neki is megvoltak a céljai, és nekem is. Még a Springfieldi szenátusi megbízatása elején Barak az egyik héten 17 új törvényjavaslatot nyújtott be. Valószínűleg ez rekordnak számított, és jelezte, mennyire tenni akar valamit. Volt, amit végül elfogadtak, de a többségét pillanatok alatt megfúrta a republikánusok által uralt felsőház. Láttam azokban a korai hónapokban, hogy pont úgy, ahogy megjósoltam, a politika kimerítő harc, telepat helyzettel és árulással, egyezkedésekkel és fájdalmas kompromisszumokkal. Ám azt is láttam, hogy Barak saját előrejelzése is helyesnek bizonyult. Különös módon alkalmas volt a törvényhozás tusakodásaira. Higgat tudott maradni, megszokta, hogy kívülálló, és a maga Hávai nyugalmával tűrte a vereségeket. Kitartó maradt, mert meggyőződéssel vallotta, hogy egy szép napon az általa felvázolt jövőkép valóra fog válni. Bár sorra érték a csapások, ez őt nem zavarta, mintha erre termett volna. Én is átmeneti állapotban éltem, új állásajánlatot fogadtam el. Magamat is megleptem azzal, hogy úgy döntöttem, ott hagyom azt a szervezetet, amelyet én raktam össze, és oly nagy gonddal fejlezgettem. Három éven át teljes erőbedobással vetettem bele magam a munkába. Felvállaltam a legnagyobb és legkisebb feladatok felelősségét is, egészen addig, hogy ellenőrizzem, van-e papíron nyomtatóban. A public Elias élt és virult. Ezért úgy éreztem, tovább léphetek, és egy új lehetőség bukkant fel, szinte a semmiből. A csikágoi Egyetem dékán helyettest keresett, aki a közösségi kapcsolatokra koncentrálna, és segítené, hogy az iskola hatékonyabban integrálódjon a városba. A feladatához tartozna, hogy érje el a helyi közösségeket, különösen az egyetemet körülvevő szútszádi körzetben, és hozzon létre egy közösségi szolgálati programot, amely bevonná a hallgatókat a környéken fellelhető önkéntes munka lehetőségébe. A Publikelájnnál betöltött pozíciómhoz hasonlóan ez az állás is egy olyan valóságra reagált, amelyet magam is személyesen átéltem. A Csikágói Egyetem mindig is kevésbé tűnt érdekesnek számomra, mint a menő keleti parti iskolák, ahova jártam. Végre lehetőség nyílt változtatni ezen. Több hallgatót bevonni a város működésébe, a lakosokat közelebb hozni az egyetemhez, és mindezt nagyon inspirálónak találtam. Volt praktikus oka is, hogy elfogadtam az állást. A fizetésem jobb volt, a munkaidő kiszámíthatóbb, és külön munkatárs figyelt arra, hogy a nyomtatóból ne fogyjon ki a papír. Egyre többet gondolkodtam azon, milyen életet is akarok. Az együtt elköltött vacsorák alatt, barakkal, Sokszor folytattuk ugyanazt az eszmecserét, amelyet már évekkel azelőtt elkezdtünk. Arról, hogy miké, és hol tudunk változást előidézni. Mindeközben pedig kezdtek újra foglalkoztatni a régi kérdéseim arról, hogy ki vagyok, mit akarok kezdeni az életemmel. Részben Azért is vállaltam el ezt az újjállást, hogy több teret adjak a közös életünknek, de azért is, mert így jobb egészségügyi ellátásra voltam jogosult, mint korábban bármikor, és ez hamarosan roppant fontossá vált. Ahogy barakkal ott ültünk az asztalnál, és fogtuk egymás kezét a gyertyafényben, az egyik péntekesti rendevunkon csupán egy valami hiányzott a boldogságunkhoz. Szerettünk volna családot alapítani, De nem sikerült teherbe esnem. Ha listát kellene írnom mindazokról a dolgokról, Amelyeket senki nem mond el nekünk, Amíg át nem éljük, Akkor azzal kezdeném, Hogy milyen, ha nehezen jön a baba. Barak és én nagyon izgatottak lettünk, amikor végre teherbe estem, de sajnos nem tudtam kihordani a babát. A vetélés, ahogy ezt a veszteséget nevezik, mélyen magányos és fájdalmas tapasztalat. Ha megtörténik, könnyen élhetjük meg személyes kudarcként, holott nem az, vagy tragédiaként, pedig szintén nem az még ha az adott pillanatban kétségbejtőnek is érződik. Azt senki nem mondja el, hogy a vetélés sok nővel megtörténik, amikor családot szeretne alapítani. Ezt csak azután tudtam meg, hogy megemlítettem néhány barátnőmnek, akik túláradó szeretettel és támogatással osztották meg saját vetélésük történetét. A fájdalmat ez ugyan nem szüntette meg, de azzal, hogy felfedték a saját küzdelmeiket, megerősítettek. Segítettek azt is meglátni, hogy amin keresztül mentem, az nem szokatlan. Barakkal orvoshoz fordultunk. Tőle tudtuk meg, milyen formában tud segíteni rajtunk a gyógyászati technológia. Mert hogy továbbra is gyereket akartam. Ez a vágy mindig is ott élt bennem. Kislánként, amikor meguntam, hogy folyton csak a babáim műanyagarcát puszilgatom, könyörögtem anyának, hogy szüljön még egy kis babát. Egy igazit, csak nekem. Megígértem, hogy minden feladatot átvállalok. És most úgy tűnt, valóban ezt teszem. Az állami törvényhozás visszatért az őszi ülés szakra, vagyis baraknak az idő nagy részében dolgoznia kellett. Így jobbára egyedül jártam az orvosi vizsgálatokra és vérvételekre. Időnként igazságtalannak éreztem, hogy nőként mindezeken nekem kell keresztül mennem, míg baraknak nem. Mindketten családot akartunk, de én voltam az, akinek egyedül kellett elviselnie a kezelést, reménykedve, hogy a családalapításról szőtt álmaink valóra válnak. Talán ez volt az első alkalom, amikor enyhe neheztelést éreztem a politika, és Barak megingathatatlan munkamorája miatt. Hiszen olyan sokat volt távol. Barak ragaszkodott hozzá, hogy gyerekünk legyen, és nagyon is a szívén viselte az ügyet. De ez alatt tette a dolgát, miközben nekem kellett rendszeresen megszakítanom a napi munkámat, hogy megjelenjek a rendelőben. Neki nem kellett vérvételekre járni, mint nekem, nem kellett lemondani a értekezleteket, hogy orvoshoz menjen. Ez persze nem az ő hibája volt, de nem is volt egyenlő a terhünk. Minden nőnek, aki hisz abban, hogy az egyenlőség fontos, ez kissé zavaró lehet. Én leszek az, aki parkolópályára teszi a személyes szenvedélyét és a álmait, hogy valóra válthassuk a közös álmunkat. Akarom én ezt? Igen, nagyon is. Végül meghallottam azt a hangot, amely a neheztelés legkisebb nyomát is eltörölte. A szívdobogást az ultrahangvizsgálaton. Megtudtuk ugyanis, hogy kisbabánk lesz. Végre. Hirtelen a felelősség és az orvosi kezelések nehézségei értelmet nyertek, és a világ új színekbe öltözött. Egy titkot őrizve jártam, keltem. Ez az én privilégiumom, a női lét ajándéka. Boldogsággal töltöttel az ígéret, amelyet magamban hordoztam. Megvolt a magunk élete kifelé, de most már befelé is elkezdődött valami. Egy kis baba növekedett a pocakomban. Egy kislány, nem láthattuk, de ott volt, nőtt és erősödött. Amint az ősztél fordult. aztán eljött a tavasz. Még ha korábban zavart is, hogy a kezelések jobban igénybe vettek engem, mint barakot, most már szerencsésnek éreztem magam, hogy én lehetek az, aki állandóan a kisbabával van. Sosem voltam egyedül, sosem voltam magányos. A kislányom is ott volt mindig, amikor munkába mentem, vagy zöldséget aprítottam a salátámhoz, vagy éjjel az ágyban hevertem. Milyen csodálatos volt ez, a vetélés lesújtó magányossága és az orvosi kezelések elszigeteltsége után. Mindez immár a múlté. A Csikágói nyarak különös helyet foglalnak el a szívemben. Imádom, hogy késő estig világos marad az ég. Imádom, ahogyan a michigan megtelik vitorlásokkal, és akkora lesz a hőség, hogy szinte vissza sem tudunk emlékezni a téli küzdelmekre. Imádom, ahogy nyáron a politikai élet lassan elcsendesedik, és a mindennapokban, Egyre több a vidámság. Bár valójában semmilyen ráhatásunk nem volt, Valahogy végül mégis úgy tűnt, Mintha tökéletesen időzítettünk volna. 1998. július 4-én Korán reggel elkezdődtek a fájások. Barakkal bementünk a Csikágói Egyetem kórházába. Magunkkal vittük barak féltestvérét, maját is. Aki hávairól repült ide, hogy a szülés körüli időszakban velünk legyen, és édesanyám is eljött támasznak. Még órák voltak addig, hogy város szerte beizzítsák a grillsütőket, és az emberek egymás után kiterítsék a plédeket a tóparton, a főben, zászlókat lengessenek, és várják, hogy az ünnepi játék petárdái felragyogjanak a víz felett. Abban az évben mindenről lemaradtunk, mert egészen más ragyogta be a napunkat. Nem az országra gondoltunk, hanem a családunkra, amikor Mália N. Obama, a valaha született két legtökéletesebb baba egyike, megérkezett a világunkba.